Guds frid. jag heter Gertrud Johansson och den här onsdag morgonen så vill jag tala lite om vad som har lagts på mitt hjärta för den här gången och nu har jag tänkt och upplevt att jag ska tala om detta med att vi kristna vi vill väl tjäna Jesus och använda våra liv i tjänst för honom och vi hoppas, tror jag och önskar jag att vi kan bli använda av Gud och att han kan använda oss. Och då ska vi titta lite på bibelord som det handlar om hur man kan ställa sig till Guds förfogande och vara en tjänare åt honom. En som bär fram sådant som han vill att vi ska bära fram i våra liv. I hur vi lever och vad vi talar och, och sådär. Att vara en tjänare och bära fram allt gott som kommer från honom, det önskar vi väl alla. Vi ska börja med att titta lite i andra Timotier brevet. Där skriver Paulus då förmaningar till Timotius. Ja, vi kan titta, bara skumma några versar där i andra kapitlet. Så blir nu du min son allt starkare i den nåd som är i Kristus Jesus, skriver han. Och i tredje versen bär också du ditt lidande så som en god Jesu Kristi eh, stridsman. Och så talar han om att man kan inte låta sig insnärjas i näringsomsorger utan man... Vill väl vara den till behag som har tagit honom i sin sold, ifall man då tjänar i krig. Vi är ju insatta i ett krig emot ondskans andemakter i himlarymdarna. Vi är insatta som Guds soldater och då ska vi inte låta oss insnärjas av sånt som hindrar oss att, att tjäna honom. Och så står det... Att om man deltar i en tävlingskamp så måste man kämpa efter stadgad ordning, står det. det är, vi kan likna det här livet också vid en tävlingskamp. Och så åker mannen står det i sjätte versen: Han som gör arbetet bör främst av alla få njuta av frukten. Fattar rätt vad jag säger: Herren ska ge dig förstånd i allt, säger han till Timothius. Och att vi måste tänka på Jesus och så vidare. Och vi måste uthärda allting för de utvalda skull står det att han själv gör då i i tionde versen står det det. Och så i fjortonde versen står det att vi ska inte befatta oss med ordstrider. Ty sådana gagnar till intet utan är bara till för därför de som hör därpå. Sträva med all flit. Efter att själv kunna träda fram inför Gud så som en som håller provet. En arbetare som inte behöver blygas utan rätt förvaltar sanningens ord, skriver han till Timotheus. Och så ska man undfly oandligt och tomt prat. Och det finns sådana vars tal fräter omkring sig som kräftsår. Och då pratar de om att uppståndet redan har skett. De har en massa tankar om... om Saker och ting som de inte alls har någon teckning för och det blir som ett kräftsår. Och så står det då, det jag vill komma fram till är tjugonde versen. Men i ett stort hus finns kärl, icke allenast av guld och silver utan också av trä och lera. Och somliga är till hedersamt bruk, andra till mindre hedersamt. Om nu någon håller sig ren och obesmittad av sådant folk, som de som vi nu har talat om, så blir han ett kärl till samt bruk, helgat, gagneligt för sin herre, kärnligt till allt vad gott är. Fly ungdomens onda begärelser och far efter rättfärdighet, tro och kärlek och frid med dem som av rent hjärta åkallar Herren, men undvik dåraktiga och barnsliga tvisterfrågor. Du vet ju att de föder av sig strider och en Herrens tjänare bör inte strida utan vara mild mot alla. välskickad att undervisa, tålig när han får lida. Han bör med sagt mot visa de motspänstiga i hopp att Gud till äventyrsbord ska förlänna dem bättring så att de kommer till kunskap om sanningen och i hopp att de så ska bli nyktra och därigenom befrias ur djävulen snarare till att honom är de fångade så de gör hans vilja. De viktiga verserna här, det var de här, att hålla sig ren och obesmittad av sådant folk. Alltså folk som... Som inte är nyttigt att umgås med. Det finns människor som vi inte ska umgås med eller vara med. Därför deras tal fördervar och besmittar. Och då, om vi håller oss rena och obesmittade av sådant folk. Då blir vi kärl till hedersamt bruk. Helgat, gagneligt för sin Herre. Kärnligt till allt vad gott är. Det är det som du och jag ska bli. Vi behöver bli kärl till hedersamt bruk. Alltså i ett hushåll, i ett hus så har man ju kärl för olika behov. Och det är klart att de, de förvarar man inte ens tillsammans beroende på vad det handlar om. Alla kärl som man använder i matlagningen, de har man ju i köket i särskilda skåp där de förvaras. Och man ställer inte dem tillsammans med kärl av andra typer. Jag menar förr hade man nattkärl eller någonting eller man hade kanske olika kärl för att när man skulle städa och, och så, så kunde man ha, förvara olika saker och, och samla upp olika smuts och sopor och allt möjligt i kärl. Det är klart de kärlen har man inte ens tillsammans i, i ett hem. De har man på olika ställen. Därför att de ska inte smutsa ner de rena kärlen där man behöver ha det som ska vara matnyttigt för människorna. På samma sätt är det för oss. Vi ska hålla oss undan vissa människor. Det är det det handlar om. Vi behöver eh, hålla oss borta från en hel del för att kunna bli brukade och använda av Gud. Det är inte nyttigt att höra på allt vad alla människor pratar. Det är inte nyttigt att ge sig in i, i samtal och, och ordstrider. Då blir man nersmutsad av de här Främmande tankarna. Så det ska vi akta oss för att göra. Vi ska titta på lite andra bibelord. Det finns många man skulle kunna läsa angående det här. Om vi tittar i andra Thessaloniker 3 tredje kapitel har jag skrivit upp. Där står det från första versen för övrigt kära bröder.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 Som för en ordentlig vandel och inte lever efter de lärdomar han har mottagit av oss. Vi ska inte umgås med vem som helst. Vi drar oss ifrån de som inte lever efter de lärdomar vi har fått. Vi ska akta oss för att bara vara inblandade i allt möjligt. Det ska vi vara försiktiga med så att inte vi smutsar ner och förstör för oss själva. I tionde versen i andra Korintherbrevet, vad står det där? Det har jag skrivit upp från tredje versen. Vi har ju en strid som inte handlar om köttet. Det står det i tionde kapitlets tredje vers. Till vi vandrar i köttet så för vi dock inte en strid efter köttet. Våra stridsvapen är nämligen inte av kötslig art. De är tvärtom så mäktiga inför Gud att de kan bryta ner fästen.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 En sanning som gör att tankebyggnader hos människor blir nedbrutna. Och det är inte frågan om en ordstrid då. Utan det är dessa som till exempel då Paulus som skriver här. Han hade ju den uppgiften att predika för människor. Och då kunde han göra det. Och bryta ner olika saker som uppreste sig mot kunskapen om Gud. Det måste man ju göra. Och... Där skriver han i elfte kapitlets andra vers: Ty, jag ni älskar för er, så som Gud ni älskar. Och jag har trolovat er med Kristus och ingen annan för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. Men jag fruktar att så som Ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så ska till eventyrs också era sinnen fördervas. Och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat. Eller om ni undfår ett annat slags ande än den ni förut har undfått. Eller ett annat slags evangelium än det ni förut har mottagit. Då fördrar ni ju sånt allt för väl. Vi ska inte ha fördrag med om någon kommer och predikar någonting annat. Någonting som är fel. Någonting utanför det vi vet är rätt. Därför vi har ju mött Jesus och vi vill inte höra talas om någon annan Jesus. Och då måste vi eh, akta oss för att ha fördrag med sådana ting. För eh, det skadar oss om vi låter sånt hända. Det vill vi inte göra. Vi måste fortsätta löpa framåt i den tävlingskamp som vi har att att utkämpa. Vi kan titta i Hebré brevet. Tolfte kapitlet. Vi, vi läser där från första versen för att vi har en kamp i det här. Alltså, då vi nu har omkring oss en så stor hop vittnen. Han har ju då skrivit här om människor som genom tron vann seger. Och då med en stor hop av vittnen och de kan vi se tillbaka på. Och då ska också vi lägga av oss allt som är till hinder. Och det kanske är ett umgänge med felaktiga människor. Eller ett umgänge i någonting som är världsligt och, och som inte uppbygger vår andliga människa. Vi ska lägga bort allt som är till hinder. Och allt som är till hinder, det kan vara sånt som upptar vårt minne, vårt sinne, våra tankar. Allt möjligt som hindrar oss att ha våra tankar på det som är det väsentliga i vårt liv. Och det är det som vi lär oss i Guds ord och i bland de verkligt sanna syskonen. Och det ska vi akta oss för att vi kommer bort. Ifrån. Vi ska lägga av allt som är till hinder. Vi fortsätter att läsa lite där. Och särskilt synden som så hårt omsnärjer oss. Och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd. Om någon faller i synd så finns det ju förlåtelse och rening. Men vi ska inte bli kvar där och låta sånt vara i vårt liv. Nej, vi måste Lägga av så, sådant. Och så står det i andra versen. Och må vi därvid se på Jesus. Tronshövding och fullkomnare. På honom som istället för att ta den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande. Och aktade smäleken för intet och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Ja på honom. Som har utstått så mycket gensägelse av syndare. På honom må ni tänka. Så att ni inte tröttnar och uppgives i era själar. Ännu har ni inte stått emot ända till blods i er kamp mot synden. Det fick Jesus göra. Han fick stå emot ända till blods i sin kamp. Och han, eh, han fick utstå så mycket gensägelse. Om vi då är efterföljare till Jesus här i tiden och i världen. Så ska vi inte vara förvånade om vi får utstå gensägelse. För människor som inte är med på vägen. De kan ju inte förstå det här. Och då, då ska vi inte förundra oss över att vi får, inte kan förklara för dem. De måste själva bli födda på nytt. Möta Jesus. Så att de också fattar och förstår att det här är en helt annat liv. Någonting som, som vi får... får leva Och det är annorlunda än allt det som människorna tänker och tycker och tror. Man har sina åsikter om allting. I eh, andra Korintibrevets sjätte kapitel så ska jag läsa ett gott stycke där. Hur vi ska kunna då eh, som medarbetare bära frukt. Vi, vi fortsätter att läsa där i första versen Men som medarbetare förmanar vi er också att inte så mottag Guds nåd, att det blir utan frukt Han säger ju, jag bönhör dig i behaglig tid och jag hjälper dig på frälsningens dag Se, nu är den välbehagliga tiden Se, nu är frälsningens dag Härvid vill inte vi i något stycke vara till någon anstöt på det att vårt ämbete inte må bli smedat. fast mer vill vi i allting bevisa oss så som Guds tjänare. I mycket ståndaktighet, under bedrövelse och nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upprorslarm, under mödor, vakor och svält, i renhet, i kunskap, i tålamod och godhet, i helig ande i oskrymtad kärlek med sanning i vårt tal med kraft ifrån Gud med rättfärdighetens vapen både i högra handen och i vänstra under ära och smälek under ondryckte och gottryckte så som villolärare, då vi dock är sannfärdiga så som okända den vi är välkända så som döende men ser vi leva. Så som tuktade men likväl inte till döds. Så som bedrövade men dock alltid glada. Så som fattiga medan vi dock gör många rika. Så som upp, utblottade på allt men likväl ägande allt. Tänk vad vi kan leva i. Det här är saker som vi får leva under. Både, både gott och ont. Och i saker, i renhet, kunskap, mot godet, i helig ande och i oskrymtad kärlek. Det ska vi leva i. Och med, vad vi ska ha saker med oss, sanning och tal. Och vi har kraft ifrån Gud. Och vi har rättfärdighetens vapen, både i högra handen och i vänskan. Och så under ära och smälek, under ontryckte och gott rykte Så som villolärare, alltså man tycker att vi är villolärare. Men vi är samfärdiga. Så som okända fast vi är välkända. Det är svårt för dem att fatta sig på oss. Så då verkar vi okända för dem. Så som bedrövade men dock alltid glada. Det finns en bedrövelse över synden och ondskan i världen. Men vi är alltid glada. Därför att vi har ett sånt oerhört fantastiskt frälsningsbudskap. Och så att vi själva har blivit frälsta mitt i den här situationen. Och vi, som om vi är fattiga, men vi gör många rika. Är det inte fantastiskt vad vi har? Vi kan fortsätta läsa där. Vi har nu upplåtit vår mun och talat öppet till er, ni inte Vårt hjärta har vidgat sig för er. Ja, det är rum ni har. I vårt inre är inte lite, men era hjärtan är Alinas lite rum. Ge oss då lika för lika, om jag nu får tala så som till barn. Jag vidga också ni era hjärtan. Gå icke i ok tillsammans med de som inte tror. Det blev omaka par. Vi kan inte bära samma ok eller gå och sträva mot samma mål som de som inte tror. Det går ju inte. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet? Eller vilken gemenskap har ljus med mörker? Och så står det om att Kristus och Belia kan inte förlika sig. Och Gud kan inte förena sig med avgudar Så att vi måste helt enkelt skilja oss ifrån dem I sjuttonde versen står det Gå ut ifrån dem och skiljer ifrån dem Säger Herren Kom inte vid det orent är Då ska jag ta emot er Och vara en fader för er Och ni ska vara mina söner och döttrar Säger Herren den allsmäktige Tänk att vi har honom Han Herren är vår allsmäktige far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 Det är så viktigt att vi ska rena oss ifrån allt. Vi ska rena oss. Vi kan inte gå ihop med de som inte tror. Vi kan inte förena oss med de som har avgudar i sitt liv. Nej, vi har en annan Gud, en annan far. Och vi kan inte ha gemenskap med dem som inte tillhör detta rike. På det sättet kan vi bli bärare utav Guds budskap. Vi blir ett rent kärl. Som kan bära fram ett budskap ifrån honom. Och det handlar ju mycket om vad vi talar. Vårt tal handlar det ju om. Det är inte alla som ska predika högt. Men alla kan vittna för andra människor. En del kanske inte är så begivna på att prata så hemskt mycket. Men det tal som utgår ur vår mun kommer ur en källa. Och det måste vara den rätta källan. Så att det tal som kommer utifrån oss. Det kommer ifrån det som Gud har gjort i våra liv så att människorna förnimmer att här kommer det någonting rent och sant och gudomligt. Det är mycket det det handlar om för som sagt alla kanske inte predikar i mötena och så men alla kan samtala med människor som man möter. Och det är väldigt, väldigt viktigt att vi då är fyllda av hans ande. Och hans ande som sagt kan inte umgås med vad som helst. Så då kan vi inte vara fylld med andra ting i våra hjärtan och liv. Så det är så viktigt att vi renar oss inom allt som befläckar oss. Vi ska se i åttonde kapitlet så står det så här. Gör ja, det åttonde kapitlet. Nu tittar jag fel kapitel här. Och då står det från femte versen. Det var, han skriver till de ville delta i en insamling här, och då skriver han om dem att de, de var mycket enträgna om att få vara med om det här. Och så står det i femte versen i åttonde kapitlet. Och de gav inte alenas vad vi hade hoppats, utan sig själv gav dem. Först och främst åt Herren och så åt oss genom Guds vilja ska vi ge oss själva till varandra. Så kunde vi uppmana Titus att han skulle fortsätta så som han hade begynt och föra igen väl detta kärleksverk bland er till fullbordan. Ja, då ni nu utmärker er i alla stycken i tro, i tal, i kunskap, i allsjöns nit, i kärlek. Den kärlek som av er har blivit oss bevisad, så må ni se till att ni också utmärker er i detta kärleksverk. Detta säger jag dock inte som en befallning utan därför att jag genom att framhålla andras nit vill pröva om också er kärlek är äkta. Den kärlek vi har fått i oss den kommer att visa sig i att vi vill vara med om allt slags kärleksverk vad det än handlar om. Och vi vill tjäna andra, vi vill tjäna Jesus genom att tjäna andra. Det säger ju Jesus i Matteus i 20 kapitlet, 25 versen, då säger Jesus till lärjungarna Ni vet att förstarna uppträder mot sina folk som herrar och att de mäktiga låter folken känna sin myndighet Så är det inte bland er, utan den som vill bli störst Bland er, han var de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er, han vare de andras dräng. Liksom människosånen har kommit. Inte för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus är ju vår förebild. Vi ska ge våra liv för våra syskon och tjäna dem. Därför då blir vi i Guds ögon större. Och det är inte det att vi ska bli större men vi vill verkligen tjäna Jesus och visa på hans kärlek till dessa människor. Nu har tiden gått för den här gången och jag måste avsluta här. Må Gud välsigna dig som har lyssnat och jag hoppas att jag kunnat förmedla någonting som kan bli dig till nytta om du vill tjäna Jesus med ditt liv. Gud välsigna dig.